Не спиняй думок крилатих, Хай летять в світи, Безліч дивних диву гледиш, Їх очима ти. Обніми рукою землю, Кров'ю обігрій, Але духу, духу тісно на землі малій. Хай тобі людський мурашник, Наче рідний брат, Але ти на світ широкий, не дивись за град, в небо линь, де він прекрасний, сонішно ясний В раюванні дух свій світлий, з його сяйвом злий. 16.6.1928 16.6.1928